Bună ziua, dragi ascultători! La Sfânta Taină a Euharistiei se întrebuiințează pâine și vin. Ieri am vorbit despre faptul că în Biserica Ortodoxă se folosește pâinea dospită, așa cum a fost la cina cea de taină și nu azimă. Azi vom vorbi despre cel de-al doilea element care se întrebuiințează la Sfânta Euharistie și care este vinul amestecat cu puțină apă. Mai întâi vom spune că vinul trebuie să fie curat și numai din struguri. Amestecul de vin cu puțină apă se întrebuințează în Biserica Ortodoxă și în cea romano-catolică. În vechime însă, din motive de abstinență rău înțeleasă, ebioniții și encratiții, care se abțineau de la gusta vin, să sfânta Euharistie numai cu apă. Armenii întrebințează numai vin, iar protestanții afirmă că e indiferent dacă se amestecă vinul cu apă sau nu. Practica aceasta a amestecării vinului cu puțină apă la sfânta înpărtășane sau euharistie s-a folosit din cele mai vechi timpuri și aceasta pentru că ea are și o trimitere cu semnificații profunde. Ea amintește de faptul că din coasta mântuitorului a curs sânge și apă, simbolizând legea veche și legea nouă a Harului. În momentul când preotul săvârșitor toarnă vin și apă în potir, el rostește cuvintele. Și unul linostaș cu sulița în coasta lui am împuns și îndată a curs sânge și apă. Sfântul Iustin Martirul amintește și deci confirmă folosirea amestecului de vin cu apă și îl numește amestecare sau băutură amestecată. Sfântul Ireneu zice, atunci când paharul amestecat și pâinea frântă primesc cuvântul lui Dumnezeu, se face euharistia, trupul și sângele lui Hristos. Sfânta Euharistie se săvârșește numai în cadrul Sfintei Liturghii, a cărei parte esențială o constituie cuvintele de sfințire a darurilor, adică epicleza. Momentul sfânt și minunat este pregătit în Sfânta liturgie de îndemnul adresat cădincioșilor de preot prin cuvintele. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă cu pace au o aduce. Curând preotul rostește cuvintele mântuitorului de la cina de taină. Luați mâncați! Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Și apoi, beți dintr acesta toți. Acesta este sângele meu al legii cele noi care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceste cuvinte rostite de preot în Sfânta Liturghie amintesc de îndemnul făcut de Mântuitorul ucenicilor și ele fac parte dintr-o introducere istorică. Ele nu sfințesc darurile de pâine și vin, ci doar constituie justificarea a ceea ce urmează. Sfințirea și prefacerea pâinii și vinului în trupul și sângele Domnului se realizează prin Duhul Sfânt când preotul se roagă spunând Încă aducem ție această slujbă cuvântătoare și fără de sânge și cerem și ne rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, iar ceea ce este în acesta, cinstit sângele Hristosului tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Sunt momente de o neasemuită sfințenie în care pâinea și vinul se prefac în însuși trupul și sângele Domnului spre împărtășirea credincioșilor. În acest timp, corul și credincioșii cântă cu multă evlavie. Pre tine te lăudăm, pre tine bine te cuvântăm, ție îți mulțumim și ne rugăm ție Dumnezeului nostru. Vă doresc o zi bună și binecuvântată.